espaldico parte anjunda. ¡Hau, parantxa! ¿Cómo du? Bueno, hondo, guietorrit. Bueno, biskaperan du, baina urte berrión da horregausa. Urte da, oporra que gindituzue, ¿eh? eh ¡Bai, vacanziñuk! ¡Vacanziñuk tan hiriliga <laughs> caravanaku que está! Ya faltan bebotetan, ¿eh, bane? Mengo, ba, estudixtu que ta, tecniku que ta, agote, ta, mime, no ke, ta, bay, micrófono ¡Bai, micrófono, ba, micrófono, kone que chorichuaz, mene, niri begire danak. <laughs> beña, bueno, ba, gusto, Hala, ustabe, urte barri xe, baina energizi, hasta hasta azteko, eta kriston gogukin etorriga dano. <laughs> Barranda duzu, edo urte zerbait eskatu duzu, erregeak Pero... eta olentzero ze moduz, Juan. Bueno, nik erregikin behen hando konpontzen, zeirudita, klaro. Aztena bat izkatzen gauza, gero besti moskeo itxendatea holan. Horten niko lehen zerugaz, ba bueno, ondo, bai, erregala uste gantzontzio pare bita kaltzetineek. Betiko ez, da, tipiku. Eta erregik, ez ebez, ez ezti erregelago ez ebez. Eta gero, ba bueno, bai, niko horrekin matza janda horre gauzak, ba, ez da teitxeen. Zer, etxin, danak baitxeta, teogero junda eta danak juten di lota. Amar terriztako danan lo goten di. Baina amabitan di amatzak. Horrega itxipa, eta nik pastille hartzoteta ya eskenako. Oi, oi, ja, lo. Eta hori, eta hoxe, eta bestelan baparun egona. Parun nontza? Ba, parun, karo, ez dauki, egainakinda eh, ba, bertotan da, ez ebez, ez dauki, bapez, ez da ba, eh, alde zua bertxotran pekein. Ez, gitsi, eta eta, eta eta parun, eta parun, eta oh. bueno, pixkata burri dute gona, egitsi esan. Eta besteak, zurekin egon dira, edo kanpora joan dira, oparagotan, ba, edo? Hemen dauz, gatanak esti, etorri, eh, eh, adibidez, ba, kamaleon ah, ez da, etorri, kamaleon ez jaku, etorri, ze kamaleone eh, eh, zazten, ba, bera eh, gabonetan dauela, Eh, gaborna dizela eta gaborna... Bon, argentinan. Argentinan, eta ez es ezte... Tempora mm. honetan da huelan... Se han itxuri de buen ez... Oza, sea, da Buenos Aires ezaten da. Bai, bai, Aixe honak edo. Bai. Aixe honak enegon da. Aixe onak Eta han, ba, aixe hona itxendabela... Udi modundala... Bueno, zain dezen, aixionin, baan, gamonak uda modundizela, entenditzezte zu? Zese <tose> bai, zese <tose> bai. Eta ordu negon da, ba, eh, ondiñoan da, ze claro, nipe bardiñengo neuke, han udibada, ba, angel ditzu, ze claro, emene oine gripia, gripiaz da. Uy, bai. Zama oh. gente da bideon gripiaz. Epidemia da, da nak, erorio era. Nik ezotartu ni so gripeik, <risas> meña peñi da bil kristun gripaute. Zan <tose> bai. nola lortu dezu etxinegon da, parun ah? a, parun ah? baza, eta etxin baza, ah? Ah? la espazu gentiaz erlazinokin mikoik eukitzen, ba, orduan, klaro, no? normala. Imaginatzen <gibitzen> dut, imaginatzen dut. Gano, nik dut. ez dute, ez da gripe abiderrakon dinota horre gauzak, <risa> ez dabe kontak gitzetan ezaten dabe, hori dinue. Eta pakaslo kazak eta horretanak ez dabe kontak gitzetan. Eta hor duan, ba, bueno, banina griposoi piñi. Bueno, eskerrak, eta kamaleon eh? an, an urrun, ba, ba, buenos aires. Ay, eh? Ba, ba, ba, ba, ba, zein hibilidan jodidute, baina Etoruna, ñash, haite. Ina, Ignasio. Eusebio Barkatu. Mikel, Ignasio. Urtipa se uttehas tu ere. Naisten ditut se nageta. Emilioñak, ainegumini. Ñaiñash, ainegumini magisen. Eh, ainegumini desharraldi. Izerrablies, Kristo naguejilinak. Hatamenes Honi txuan, eh, denda, xate eh, jozien, meiku ona ke uste lan dentista koia, dani naxa ke dentistas de buenos hai, eh. Bye. Pues tan eh, bardi bardi korrote joek, da. Da suka gineko minekin pasaze. Aiño mine me gean mi un gripiques, eh, eh gripiques, gripiques, bela uniko mine, baina batez bea gineko mine, da gineko mine desarrable, me <risas> ka desarrable hasta la médula, xatu kena esta. Tamenche, aspaldi biñu estan, horre eh, San Juan de Lux, xatu kena, or 2000 ni hortzen saltu nahueanik. Eta ¿No? antsa San Juan de Luzen, pues, em, dentiste que mi hijo está menemene uncie da micha u la leche es intruhan esin mas pasegartu esin xebes ardaue biskat Hor ze, eta gazta joi bezin, eh, ekin eta desagradablemente paseo juat gabonak. Ja urti barriz etorteko goguaz honok, eh, eta azken etorriot, eta ondia, pues, ja deparagoa. Beste posa asunto, dezu. Eh, on bai, ondia, bai, bueno, pues, eh, bai, atroibilina joan pizkate, milen ditsuan, eh, pizkate egoa iziaz, eta jome, po, nervioso, eta ondia, neguta gaur eurixe, eta gaur eurize, eta alakuketa, eta, eta, bueno, eh, ondo, ondo, ondo, bestelan eh, inongo barik. Baina gabonetan, jas, yes, paseo juat, aginigo min, desagradable, desagradable, desagradable, mm -hmm. Mm. Bueno, bueno benzti, ben laga berbetaneu, oh, semio. Ui, ui, eh? nor da torremen, nor da torremen. Etzer, tiraoik. Jafkaos. Yeah, Of course, oh, Jerry. Of oh, course, how are you? Jerry, oh, always. Are you okay? yes, yes, I'm very good. I've had a holiday sack. <laughs> holiday sack. I've been very nice. I went to a breakfast in Bern. I got tried one doctor Lawan in a family. Oi today certain Agusti a Calcutta. Romano i doiana escalagona. As a passing Agusti in a breakfast. Many horrors in Malasma i ronar as que va txai nago da, hemen besta, besta apartikoa izaten da, eta hemen giztura ibile ginean, txin partakin, gine, eta pimpampun, eta venga gora euskada horria txapaldun. <gay>, eta borde okay, berriaz, okay, zemoduz, okay. zemoduz. Ja, think, onda, I think, I think, eh, beti o beto gonditeke eh, ez da, beti eh, zairak esaten duen bezala, baina nik esan dengon duke, eh, onde bat zikarola ez da, beti bezala, negua negua hasira eta, eta nik ustura zan dengon duke, eh, karabanekin ere orain kontentu gabiltz, izan ditugu hain bat eta ara, nini poran nahi bilidaz, arazoiek, eh, kanpan zen baina ba, bestela oso guztora eta esperantzaken baita ba, errui e, e, e, e, e, egun politak igarotzea 2000-asortzigarren egun bat gehiago daukagu gainera Egin, eta, da. aduan, egun bat gehiago haurekin ba, ba, asko zera hobeto bili behar denbora gehiago biltzeko yeah, Bueno, ba, Irlandatik, iparaldetik etorri da, eta hemen iparaldetik, hemen, hemen besti... Ui, ben gitarra eta guzti. Bai, au... Ui, e, zin e, da ujan? Adu, domini parte, eh? Domini txine eskualgi. Eskualgi. dago. Bai, domini txine. Abistia hu. Bai. Bai. Eskualgi ko gitarra bai beti pardine ezaten dau baina <totitza> poema romantiko shamarra Roma. bai berabei berabei eskuare eskuararen eskuare rio abe da nahi txendu eskuare <totitza> harren skuak ti andar oneskua esku ji ha bolcha bolcha da bolcha pizkate pizkate lento chube ni ze gustela ko sartu berarekin juan koncentratua dago hemen bai baina berake ze <risa> ditzu <risa> <risa> Nola begiratzen diozun, imaginatzen harina izelako. Gare, ezke pixkar repeti dutxindau da. Bueno, bale, bale. Euskara, euskuara. Hora hini bai da, bitxasua. Bai, itxasuta, beste mundu batean bizidira, eh? <risa> beste atmosfera eh? batean bizidira. batean bizidira, eta. Bueno, bai ez, baina eure peuren dedatxun da, ez da. Onda, onda, onda, potoik ez da Eta está muy <risas> bien. <waaran> Barritza zuranja. <gülüyor> <artos> Me <ref> sube bajo que es <freshwater> un malecito, venas Eta mini chine. Mini chineta ritarrito, utzi gitarra. Bueno, ut hemen ari zain zurekin sartzen <t blocking> Juan, eh? eh. Ba, beti, beti izan da ola, un chase da, eh. Ucha chuch. Semodo zurte urte zarra, porra. Ah, egopean gustuki, gustuki aritu ai sangian. E gawaldia kisen indi Izuraldian da Donnostiin bena fagiananenen oizipino orgotaktu da egu bergietan izakin ditugu horre izanen ditugu nolaabaiteko e, abeslaren da artisten arteko e, areremanak e, gosatztzen eta goxatuuz eta justuki a ajapostuan na e, jorazten diegu eta gruprekin iza ni izan. ordo gruppe ordorika ordorikarekin eginen nire e, abestirikin bat eta eine e, pantzis. Di ere ibili naize. Nola behitik akorde batzuk eta improbisarki eta eta guztuki amoiztu ekin egon nizi eta fite ohoa erabat atxe gina utx-otx-otx-otx izanen da egu berri pasara hau. E. Ba donazte aldean izanen naizte gero izuran pasarete pesa e. ba, egunak eta horrein lanian haitu gara egian e, beste diska berri bat pentsatzen asmatzen ari nahiz gogoetan. Artista? Bai, bai, bai. Badunt, proiestu berriki baten, antzia naiz eta Jean-Christine lagunakin harietuko naiz, bera, kordiroik juli, juli, berarte scharman izal da, bera? Etta, gepustuen bagustura, enea besti, simple, sume, eta utsasot, euskalria bortz. Hoiten, haren, horren bizte, maite dien euskal gure? Juanjon, da�ak estren dagoa, arreis atzü vezk Manjo ja ke eskuak eta eskolarriak eskua eskorratikatzen oh, oh, oh, ditu zola oh, oh, baina joan jundari justatzen zeio esko txutot alagoa eta fiten ni ni eh, ore eh, ore beste musika eskitzuare eh, alki, beste eh, plano opinio badia ambisini eta ore itik aproch toi jundarena ani eh, eh, bortitza da just, bueno xuberan gainera mascarada gaurra xikoda gaurtik aurrera esan dizute bai bai bai bai ga ga ga ni eh, aginis eh, libertiment dubatin anjon lugune kini eh, ah, pristu yeah. ah, eh, o oh, eh, eta arigida e, en shayotan eta eta libe, bai, batekin dubatekin berdin ez, ez, ez da berdin juberoan maskarala eta be nafaruan ba ba isiria eh, libertimentu eta eta, eta hartangira hartangira bai bai bai hoschu hoschu ke da ucha tsu tsu tsu Da laitza. Bai, eske, eske supe, efiké. A rapostuani asin. Bai, baina bueno, me nebestio bembido goberba. Efiké zen Xabio y Ariolways, eh Mane, chi. Bai. Hicimos un dato. hombre. Sí, bai. Nini ponana. Si moldus, ondo? Ondo? Ondo? Ni osakan, osakan. Na bai. A osakan ah, la lean, la nean, calamanalenen konpondu menen dituen. Konpondu menen dituen. Hau ikasi alde zuan. Hau, nele osaba da. Azur eusaba da. Nele osaba, beste. Nele osaba. Kapuki, egiten. Kapuki. Bai, haue, haue. Ez ondo asteko laguntze duenek edo. Bai, bai, osasun galia, zen, zen, zen, bai, bai. Eh, Joan, zen, urtea, olain belia hati Bai, hau ez da esta zen, Hau da, da hol dad eh, eh bele kontzeptu bete universalala eta eta mai eta hau da euskalta euskaltailtzia bezala. aizuta osaba ekarri alduzu eso osaba eso osaba oso salada da pelea tiu kelitiu ah ah un da pelea gracias va gracias va bai bai bai bai bai, bai, <tose> <tose> <tose> a, bai, bai oso oso temperamentala dan el osaba <tose> bai, bai, bai eta mai ba gustola gusto ka gustola calabana kokausamata konplonzaen ba, mobilak eta olden aloile beliak ikulten eta hola bilibai dute ekipamentu beleakomaintu os ba, Osama hau hau heliotza da hau da hau da domini hemen ba, da <risa> barrua <risa> kaskatzeko ez hau hau be bebelzatzen bele bele betza A mendatola, a Eta hola hiltzen dago, hiltzen dago. Peltonaia ez beldin ali lau, leten, uleten. Ba, ba, ba. Bai, antelkiak, antselkiak, kabuki, kabuki. Kabukian zerkiak, kabuki. Kabuki, mai, kabuki. 2008 bali bali madizola. Baizki eta ni hobeki, kabuki. Ba, chiste, chiste, chiste talatzen. Bai, bai. Neiko, neiko oposikasi duzue, eh? 2008a. Posikasi bali dala, gaizotasuna ezten etorten bete artean, beti, posi, posi, posi. Oxo. Hombre, veste a falda gaixo. Epa, fiesta mohiria, txo! Ei, Peñita, joixea daukau, eh? Gubago jaz, eh? Gubago jaz, eh? Se, altsa, busioen no? dibat, eh, ba, ba, ba, baina... A, etorritabazoaz, ta, ta, ta, ta. eh? bain, eta tartitau. Kau, karabania, eh? Eta horrenak, ekarri dozta, meni nipo nana... Haizu, 2018ako, zez, eh, Estepan? 2018ako, Apa, gore, eskali, hasta Calcuta. Nice and loud Everybody do Fuck down, ever